Wa kulla bidaatin dharalah Wa kulla dharalatin finnar Ikhwani wa akhwati fillah Aazakumullah Para pendengar Radio Raja dimanapun antem berada Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang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 Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu kembali berkumpul kembali bersama kitab Durusul Lughatul Arabiyah yang insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masuk kepada ad-dars wal ishrun pelajaran yang ke-23 yang merupakan pelajaran terakhir dari al mujallid al-awwal Jilid yang pertama Dari buku Durusul Lugatul Arabiya ini Tak terasa uh, Sudah lebih dari setahun Kurang lebih Kita mempelajari buku ini bersama Dan akhirnya pada kesempatan malam ini Kita akan mengakhiri Pembahasan Alkitab Al-awwal Atau jilid pertama dari kitab Durusul Lugatul Arabiya yaitu kita masuk ke Ad-Darsu Al-Thalithu Al-Ishrun Pelajaran ke Dua puluh Tadi disebutkan bahawa pelajaran Ad-Darsu Tharith Wa ini Pada cetakan baru ada pada halaman Mi'ah Pada halaman Mi'ah Wa, wa ishrun, 120, Adapun cetakan lama ada pada halaman Mi'ah Wa Kham 125, ada lima Halaman perbedaannya Nah, antum siapkan uh, Alat tulis, antum siapkan Catatan-catatan yang diperlukan Untuk mencatat kiranya yang perlu di catat pada kesempatan malam ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ikhwan di studio. Kebalakum ya Ikhwan. Alhamdulillah. Insya <tuh> Di sini ada Ikhwan yang cukup banyak ikut pada malam ini di studio. Mudah-mudahan akan menambah meriah dan mudah-mudahan nanti suasana tidak cepat ngantuk Ikhwan ya. Allah. Insya Allah. Dan anda minta walaupun nanti kita agak cukup capek, minta tolong di, diperhatikan. Nanti biasanya kalau sudah siang jam setengah atau jam menjelang jam setengah sudah sudah mulai ini, sudah mulai agak sedikit ngantuk ini. Ana minta perhatiannya karena ad-darsu tsani wal-20 ini masih berkaitan dengan al-mamnu' al min as-sarf. Al-mamnu' min min as-sarf yang telah kita bahas pada ad-darsu as-sani wal-20. Pelajaran ke-22 yang sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit beberapa penjelasan mengenai al-mamnu' min as-sarf antum lihat halaman 118, Mi'ah 118. Bagi cetakan baru pada halaman Mi'ah 118 cetakan lama pada halaman atat aqutul kitab atubatul qadima هنا atanta sti an nuqarib. Baik. Uh, ada pencetakan lama pada halaman 100 120. Oh, 120. 122. 122. Al-mamnu' min as Di sini uh, buku ini memang tidak menjelaskan secara ee uh, teoritis berkaitan dengan kaidah al-mamnu' min as dalam buku ini karena buku memang tidak diperuntukkan untuk membahas secara teori qawaid nahwu wa Di sini Antem hanya diberikan beberapa contoh-contoh eh, yang termasuk daripada bab al-mamnu' minash sharf dan sudah kita bahas satu per satu eh enam nomor di sini dan sudah kita bahas sebab mengapa setiap kata yang ada pada contoh-contoh di sini mamnu' mirash sharf. Tapi sebelumnya, mana nama mamnu' minash sharf ya ikhwan? indilarang tanwin almamnu' min asal almamnu' tanwin asar di sini artinya at-tanwin almamnu' yang dilarang atau yang tercegah minasar dari tanwin, -tanwin. arti tidak boleh diberikan At tanwin sudah kita pelajari sebelumnya bahwa hukum asal daripada satu kata benda al-ism jika dia uh, tidak diberikan alif lam maka dia harus diberikan tanda tanda tanwin, tanwin. Ana ulang jika satu kata benda tidak diberikan alif lam maka tanda harakat terakhirnya adalah tanwin tanwin akan tapi ada pengecualian artinya ada beberapa kata benda yang keluar daripada hukum asal ini maksudnya tidak boleh diberikan tanwin Seperti misalnya kita lihat di halaman 118 atau halaman 122 di ceritakan lama. Di sini ada al-anwa'u al-atiyatu minan asma'i mamnu'atin minas sarf. Sudah kita bahas dan sudah kita baca, tidak ana ulang secara detail. Kita muroja'ah sementara saja. Al-anwa'ul al atiyah minan asma'i mamnu'atin minas sarfi. Al-anwa' wa al lazi, mana al-anwa' al-atiyah? Jenis-jenis, nah, jenis-jenis berikut atau macam-macam kata benda berikut ini. من الاسماء ممنوع من الصرف termasuk daripada isim yang tidak boleh diberikan tanwin nyanak rakam wahid sahib nah fadla, sahib sahibun sahib nahna tayib fa nah. wahid wahid zainab maryam fa atimah ah aisha tu 2. Nah. Naam. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Thalhatu. Baik, cukup. Syukran. Jazakumullahu khair. Jadi, antum lihat ya, ikhwan, di nomor 1 dan nomor 2 di sini. Eh, ada kesamaan sebab atau ada sebagian yang memiliki kesamaan sebab, tidak semuanya. Misalnya nomor 1. Kalau kata ikhwan membaca di sini Zainabu, Maryamu, Fatimatu dan Aisyatu, di situ semua namanya nama laki atau perempuan, ikhwan? Ya, perempuan. Perempuan. perempuan. Dan di sini uh, kaedahnya adalah setiap nama perempuan baik yang diakhiri dengan ta'amar buta maupun tidak diakhiri dengan ta'amar buta. Dia harus memnu'min as-sarkar. Ya, tidak boleh diberikan tanwin. Jadi tidak boleh zainabun atau maruyamun atau fatimatun atau aisyatun. La, hadah kata. Semuanya itu tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya ya nama perempuan. Nah, perempuan. Baik dia diakhiri dengan ta' marbutah maupun tidak diakhiri dengan ta' marbutah. Sebutan contoh di sini nama perempuan yang tidak diakhiri dengan ta' marbutah. Zainab, Zainabul Maryam. Maryam. Ahsan. Lalu yang diakhiri dengan ta' marbutah? Fatimah. Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu dan seterusnya. Lalu juga ada Makkah tu dan Jeddah tu. Nah, di sini isim muannats juga. Kalau diakhiri dengan ta' marbutah isim muannats maka tidak boleh diberikan Tunwin. Lalu Hamza tu, Ustamah tu, Semua keempat nama ini lama laki lagi ada perempuan ya, Laki-laki. Laki-laki. Kan -laki. laki -laki. laki. tapi apa yang menyamakan antara mereka berempat ini? Kesamaan mereka adalah? Tunwin. Sama-sama diberikan berikan ta ta buta di belakangnya. Maka isim yang, yang juga di belakangnya takmar buta walaupun dia laki-laki juga memnuhmin. min tak? Fadil, Fadil hebat. Salah tak? هذا ألف وبن باء نعم بسأله بقى إيه ألف، أصفوان، نو، أصفوان نعم، أصفوانو نعم، عفانو، صوفيانو، مروانو، نعمانو نعم، باء، كسلانو، جوعانو، أطشانو، شبعانو، ملانو ملانو ملانو نعم di nomor tiga ini alif dan ba e, memiliki satu kesamaan. Itu kesamaannya apa, Ekon? Ya alif dan nun. Di belakang kata benda itu ada alif dan hmm. nun. Agak tapi apa beda antara alif dengan ba? Persamaannya tadi ada alif dan nun. Tapi alif dan ba ini juga ada perbedaannya Nah, kalau alif adalah nama-nama laki-laki, ada pun yang ba sifat, antemat sifat. Kesalahan, mana kaslan Ekon? Ya malas, malas jauh anu, lapar, Lapa. atshanu yang ya, alif itu nama laki-laki Yang diakhiri dengan alif dan nun Adapun yang ba itu sifat Wazannya adalah fa'lanu Wazannya adalah fa'lanu fa Diakhiri alif dan yeah. nun Dan mu'annasnya Mu'annas daripada kaslanu, jaw'anu, atshanu itu Wazannya fa'la Jadi kaslanu misalnya Kasla' Jauh anu, jauh itu mu anasnya. Faham tu? Sudah kita bahas pada kesempatan Kita tidak tidak ulang lagi secara perinci. Namparba. Baik Empat. Alif. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Ba? Ahsanu. Di tabut lari Ahsanu? Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Nampar. Abyadu Aswadu Ahmaru Asfaru Akhbaru Azraku Nah, nomor empat ini hampir mirip seperti nomor tiga Alifnya adalah nama-nama laki-laki Adapun baknya adalah Sifat Sifat. Sifat. Nah, abiyat putih, aswad hitam Apa lagi? Ahmar merah dan seterusnya Mengapa dia memnuk ya Yahweh? Nomor empat ini Kalau untuk yang alif, karena dia putih, nama putih. Nama orang yang wazannya Seperti kata kerja dia wazannya seperti kata kerja Seperti al-fi'al Kata kerja Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad Atau Ahsan Atau misalnya Yazid Yazid juga Itu Nama yang wazannya seperti kata kerja Seperti fi'al Yazid Yathrib Nah Seperti kata kerja uh, Al-Mubarak atau Al-Mawdi Nah Ada pun ba' di sini Sifat Dia memenuhi minasar Karena wazannya adalah Af'al Nah, faham tak? أينه خمسة. فضيل رضوان خمسة. خمسة. ويليامو إدواردو لندنو باريسو باكستانو بغدادو إبراهيمو إسماعيلو إسحاقو يعقوب يونس يوسفو. نعم. يا خمسة إني. معاك دي من الصرف يا خوان. <تصح> Sudah so, yeah. kita jelaskan, ha? Ismael. Ismael. Ismael. ah? Nah, sini ada nama-nama non Arab, nama-nama non non Arab. Ismail, itu bukan bukan bukan nama Arab itu bukan. Ismail, Ajam, Ishak atau Ishak, Kuya, Kuda, seterusnya. Begitu pula Eduardo, William Itu lebih jelas lagi. Londo, Barisu, Pakistanu, Baghdadu dan seterusnya. Ini semua mohon maafina syarf karena dia nama-nama non Arab. Nah, cerita yang terakhir. Fadalah hikmat. Nampak. Enam. Alif. Agniaku, kawu, kuiaku, tidbaku. Nampak. Ba, fukrau, warau, warau, zulmau, zulmau. Nampak. Nampak. Di sini Alif dan Ba. Antam lihat di sini. Semuanya diakhiri dengan alifut ta'nith alamam duda. Alifut taanith. Al-Mamduna Al Itu Alif Setelah itu ada Hamzah di belakangnya Ini namanya Alif Al-Ta'anif Al-Mamduda Al Al Maka inilah penyebab Mengapa uh, Nomor 6 Alif ba ini Mamnu' Minasar Karena dia diberi di akhirnya adalah Alif Al-Ta'anif Al-Mamduda Nah Jim dan Dal Fadal Al-Hikmat Setemir Jim Masajidu Madarisu Fanadipu Makatibu daqaiq hmm nyanjim ini apa sebabnya ada mamnu' min as-sarf hmm. kemarin kan penjelasan ah. kenapa sih nasee ga muntah al-jumu' atau kita katakan di sini isim yang wazannya mafailu Ma mafailu Ma haruf dal dibaca fadlan kan dal manadil mafatihu fanajinu Karasiyu Nah, karasiyu Nah, di sini Andal ini wazannya Mafa'ilu dengan Fa'alilu Mafa'ilu dengan Fa'alilu fa Ini semua kalau kita perhatikan Jim dan Dal ini semua adalah jama' Jama' dan disebut oleh Dalam kainahmu sebagai jama' Sikot Muntaha al jumu. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada waktunya Apa makna Sikot Muntaha al jumu ini insyaAllah Tidak sekarang Nah ini sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Dan perlu kita tahu ya, kawan. Eh, perlu kita bahawa Imam Nu'man Amin As-Sarf, selain dia juga tidak boleh diberikan tanwin. Imam Nuh Amin As-Sarf ini juga memiliki keistimewaan lain atau kekhususan yang lain. Yaitu ketika dia dalam keadaan majurur, dia tidak diberi tanda kasrah. anak, -anak ya, kawan. Di antara kehususan isim-isim yang masuk dalam kategori al-mamnu' min as-sarf, maka hukum yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya tidak, ada, tidak boleh diberikan tanwin. Yang pertama ini antum mana ma ya, kan? Nah. Isnan. Yang kedua, ketika dia keadaan majurur dia tidak diberikan tanda kasra tapi fathah. Anak nuridu ukulan wajah asyshar ni ya kawan. Nana nuridu wajah sad walau ukul. karami. Anak minta tidak hanya jasad antum mesti tapi juga dengan dengan konsentrasinya. Jam jasadnya di sini, konsentrasinya di luar. Jasad dan akalnya di sini. Anak perhatikan wajah-wajah dan mata-mata antum tidak di sini. Anak ulang sekali lagi ya kawan. Di antara keistimewaan dan kekhususan kata-kata benda yang masuk ke dalam kategori al mamnu min sharf yang pertama, apa tadi ikhwan? Coba saya bisa ulang Yang, yang per pertama? Yang pertama, lara, dilarang untuk bertanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh diberikan tanwin. Apakah dia domatain, fatatin atau kasratain? Mamnu', tidak boleh. Yang kedua, jir oh. dengan fathah. Ya, ketika dalam keadaan majrur, dia bukan diberi tanda kasrah tapi tandanya adalah fathah. Nah, dan ini akan kita bahas pada ad-darsu ats-tsalits wal 'isrul. Ini yang akan kita bahas pada adarshu asalit wal ishruul. Tapi, kemarin ini lama. Intain nama kemarin ya? Lama. Intain nama la lama? Lama. Lama nakar kemarin? Lama. Hakikatnya? Lama. Tapi belas nakar atau kemarin? Kita baca latianya kalau begitu ya kan? Kemarinun sebelum masuk ke adarsh asalit wal ishruul. Alhamdulillah diingatkan. Ternyata kita belum baca latihannya di sini di bab ya adarsh asalit wal ishruul ini. Baik, di sini ada tamrinun. Dan latihan di sini, Yahwan ini merupakan praktek dari teori yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini yang diminta adalah? Masyaratan. Lahdha. Lah lah lah nakara awalan al-matlubuna. Kita baca apa yang diminta di sini. Ikra'il kalimatil atiyah Waqtubuha ma'adzabuti awakhiriha Ikra'il kalimatil atiyah Memana ikra'il? Baiklah, al-kalimatil atiyata, kata-kata di bawah ini. Kata-kata berikut, waktubha. Dan tulis Dan tulislah lah. lah. tulis ma'abbti. dengan adab, bab itu syakal. Dengan tanda harakatnya, aakhirih. Pada pada akhir-akhir katanya. Faham tu ikhwan? Paham. Nah. No. Hmm, antum am, bapak ini yang meter sini. Baik minta satu dua orang dari Ifan Studio lalu setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan di rumah. Nah. Fahd, fadhlan. Fadhlan. Fadhlan. Muhammadun. Naam, Muhammadun. Sayyata. Khalidun. L lah, lahza. -lah. Mahlan ya Pelan-pelan. Muhammadun dia diberikan tanggung di sini, betul? Betul. Nah. Nah. Betul. Ya ha, Naam. Istami'a. Khalidun. Naam. Maryam. Taib. Di mana Maryam ya Bukan Mariamun? karena dia ism muannats. Ah, ism muannats. Naam. Alamu Anas enam. Satu lagi Fatima tu. Fatima ini, ini juga sama seperti yang Maryam Nampak fi. Mister Abbasun enam. Hamza tu. Tak Maruf Anwar. Sekali lagi Abbasun. Abbasun Abbasun Abbasun naam. Abbasun Abbasun naam. Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun tak berbun, tak berbun to ta Masajidu. Hmm. Mengapa masajidu memang tidak berser? Ada dia jama dengan wazan yang fa'ilu. Jama dengan wazan maka Terakhir kutubun. Kutubun. Ini jama. Mengapa tidak kutubu Tadi masajidu juga jama. Kenapa jamanya ini memang tidak berser? Jamanya ini tidak memang tidak berser. Karena wazannya bukan fa'ilu, bukan juga. Mafailu atau faridu dan lain-lainnya. Ini kutubun. Nah, kutubun tidak memenuhi nasab. Nah, baik, kasih maaf tahal-macal di alam semesta. Terima kasih. Kita berikan kesempatan uh, selanjutnya bagi para pendengar. Oh anda bisa menghubungi di alam telepon 021 823 6543. Kami persilahkan di 021 823 6543 dan seperti biasa untuk pertanyaan pesan singkat anda bisa layankan di 7073 6543. Saya akan angkat telefon yang pertama. Assalamualaikum. Taip. Dengan siapa di mana um? Umu Asan berkata Umu Asan dikeraskan suaranya Umu Asan nah, Silakan dibaca Umu Asan uh, Dari batas tadi terakhir kutubun Lalu sekarang Aklamun Taip. Sekali lagi dibaca Aklamun Lamnya panjang Sekali lagi Aklamun, Aklamun. Hmm. Mana dilu Sekali lagi Umu yang keras suaranya Mana dilu mana dilun. Ma Naf, -di mengapa kan mana dilun? Uh, karena se, apa jamaknya? Dengan uh, setelah wazan. Setelah alif ada tiga huruf. Naf, setelah alif ada tiga huruf. Huruf, atau wazannya mafa ilu. Naf, mafa il, Ma sahih. Naf, sahih. Naf. Buyutun. Buyutun. Naf. Zumarau. -la Naf. Landanu. Landanu. Sof -sof Sofiano. Mana dengan yang kedua? Apa lagi? Sofiano. Sofiano. Oh, Sofiano. Nama. Mengapa Sofiano memerlukan suraf umu? Uh, karena setelah alif ada satu huruf. Tidak, nah, tidak ada, karena ada tambahan alif dan nun. Oh. Karena ada uh, tambahan uh, alif dan alif nun. Alif dan nun. Hamidu. Ha? Hamidu. Mengapa Hamidu? Uh, karena uh, nama namanya se, apa? Khusus, kayak kata kerja gitu Ustaz. Bukan, bukan kata kerja dia, dia isim fa'il. Hamidun tetap bukan kata kerja. Nah, oh non, -non Arab ya. Bukan, bukan itu, bukan. Hamidun dia tidak mamnu' min sarf dia diberikan tanwin. Oh, gitu. Hmm. Hamidun nama Arab. Kedua, ah. uh, tidak seperti fi'il, bukan bukan seperti fi'il wazannya. Oh. Nah, jadi Hamidun, dia sempai. Pasti kalidanya kalau seperti kayak, kata kerja gitu, gimana Ustaz? Iya, yeah, kalau kata kerja seperti nanti akan umu baca setelah ini Ahmadu, nah, ini Ahmadu. Oh. Dia seperti oh. Afalu, seperti kata kerja. Oh, nampak. Nah, cuma kalau kalau Muhammad itu katanya uh, nama lainnya Ahmad juga Ustaz Betul. Jadi, kalau Ahmadu mempunyai nasarf, kalau Muhammadun tidak mempunyai nasarf.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 ibrahimo Naam, kenapa dia mamnu minas sarf? Karena uh, dia termasuk nama ujumah. Nama non? Non Arab 6. Nama... Ujumah. Nah, Na a a, -a jamiah atau ujumah tapi Arabas. Naam, stabil. Eh uh, makitu. Naam, makitu. Lima ada oh. makitu, leisa makka Makka, makatu. Makkah, nah, makka Zainabu. Zainabu, naam. Asdiqau. Nah, asdiqau mengapa dia memenuhi min as uh, karena um, jamak. Jama jamak. Itu yang karena diakhiri dengan Hah? Bukan karena jamaknya, tapi karena dia diakhiri dengan alif ta'nits ta al-mamdudah. Uh, nah. Bukan karena jamaknya Ustaz? Nah, bukan karena jamaknya. Karena dia alif ta'nits ta al-mamdudah belakangnya. Bukan karena jamaknya. Oh. Nah. Nah. Seperti aganinya, nah. Mudarrisatun Mudarrisatun Mudar Mahmudun. Mahmudun, nam sahih. Baghdadun. Baghdadun, nam. Sant. Nah, taib. Syukurkan. Jazakallahu khair. <tuh> taib. Jazakallahu khair. Pada musafir dari sekarang, taib kita berikan kesempatan lagi bagi para pendengar roja di 8236543. Selebihnya saya sampaikan untuk pelajaran yang ke-22 ini kita selesaikan tambrynya. Untuk cadangan yang pertama di halaman 123. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Tidak, dengan siapa di mana? Yang Komar di Pasar Buluh. Nah, masyaallah. Bagaimana kabarnya Pak Komar? Kaifa haluk? Alhamdulillah, masyaallah. Fadlifa Pak Komar. Tafadhal. Jamilun. Naam. Kabirun. Nah. Akbaru Akbarun. Naam. Alimada akbaru namnu min as Akbaru, sop, hmm. Mengapa dia memakai nasarf? Karena wazannya kata kerja. Ah, wazannya kata? Seperti kata. Kerja. Seperti kerja. Enggak, kata kerja itu yang yang alam, yang yang nama orang. Ini bukan nama orang. Ini ak Ini kata, sifat sifat dengan wazan afalu. Oh, nah, tayyib labas. Istemir. Nah, istemir labas. Teruskan. Muttahidun. Nah. Tawilun. Nah. Katslan. Sahih. Nahm, fukara, fukara, o, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamu'alaikum. Salam, rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum. Jazakallah khair kepada pakar. Baik. Mungkin kenyampikannya sempatan. Fadil. Nah, nama yang mana yang kera? Saya pengen cuba. Fadil. Eh. Nah. Mujtahidun. Nah. Fauilun. Nah, ini nak? Fauilun. Nah. Kalau entahin apa nama ini ada? tadi. Aliyun, Sarah Aliyun. Nah, Aliyun. Pakistan. Naam. Annarun. Sayyaratun. Naam. Ahmaru. Isma'ilun. Naam. Barisu. Baik. Baik, ya, sebelumnya ana tanya sebentar. E, mana yang mamnu' minash-sharf disebabkan karena dia nama non-Arab? Isma'ilun Barisu. Isma'ilu Barisu dengan satu lagi. Ammaru. Tak. Pakistanu. Pakistanu. Nah. Santai. Baik. Nah. Baik. Baik. Kita berikan kesempatan yang uh, lain bagi pendengar di rumah. Selangka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Umu Sakina di Cipinang. Baik. Nah. Fatal Umu Sakina dari Babun. Babun ya? Nah. Babun. Nah. Kolamun. Madarisun. Nah. Juddhatun. Sekali lagi Umu. Juddhatu. La, tak sebelum Juddhatu madar madar oh madarisu nah mengapa dia madarisu bukan madarison uh, setelah alif ada dua huruf naam atau kita kita katakan dengan ibarat yang lain bahwa ini jama dengan wazannya mafailu nah naam samit nah teruskan jaddatu mafatihu naam satu nadra sekali lagi Madrasatu atau Madrasatun? Oh ya, Madrasatun. Naam. Mal'anu. Mal'anu. Naam. Maka tibu. Naam. Qaribun. Usamah tu. Usamah tu. Terima kasih. Ummu jazakallahu khair. Naam. Kenanya. Naam. Eh, uh, anu masih bingung yang kaidah. Misalnya nih, asyaratul thulabid jududin. Eh, uh, bab al-adatu wal al ma'dud. Iya. Naam, yang mana yang perlu ditanyakan? Ya misalnya tuh asharatul Tulabin jududin. Nah Ya mana yang? Kan kalau yang wanita juga asharu um, hmm. asharu thalibatin jududin juga. Ashratul thalibatin Nah Terus kalau benda selain akil? Ah, ghairu akil jamak kalau jamaknya da jadi datun. datun. Nah iya eh, jadi datu. Jadi kaidahnya di sini ummu kalau hmm. dia jamak daripada isim ghairu akil maka sifatnya mufrad muannas. Sifatnya? Mufrod mu'annath mu Jadi datun Mufrod mu'annath Itu kalau jama' daripada isim gairah akil Jama' daripada kata benda yang tidak berakal Mufrod mu'annath Nah oh, jadi bukan yang, jududin Yang itunya kalau yang akil yang laki lakinya Jududin Iya, yeah, berarti um... Sama seperti yang tadi Dengan ta'alib sama jududin Judud. Eh uh, enggak misalnya ada jamak sifat yang beda gitu set. Contohnya jakarnya. Contohnya. Kami <laughs> belum ada contohnya sih. Nah, nah, nah perlu contoh karena akan sulit menjawabnya nah, bagaimana itu. Eh ya? nah. uh, tapi yang itu kaidahnya mufrad muannas ya. Nah, kalau dia untuk sifat daripada untuk sifat daripada isim jamak ghairu nah. akil maka sifatnya harus mufrad muannas. Ustaz, nah. nah, ini tanggungnya serat, halaman 105 Ceritakan nama ceritakan baru Baru 105 Ke 4 105 baris ke? 4 4, 6 Tolong dibaca Lahum uh, min ya? biladin muhtalifatin Nah, uh, pertanyaannya? Ini naat mantut bukan ya Ustaz ya Sohi, biladin muhtalifatin Kalau bukannya biladin muhtalifun gitu La, biladin jamak jamak daripada baladun Maaf uh -huh. Biladun itu jamak, ya. maka sifat daripada jamak gairah akil jamak isim gairah akil. Sebelumnya baladun itu gairah akil atau al akil? Gairah akil. Gair akil. Nah, ketika dia dibuat jamak, maka sifatnya mufrad muannaf. Oh, sama ada wat madu juga tadi? Nah, seperti tadi, seperti tadi misalnya apa tadi? Eh, sama ni jadi Jadi datin. Nah, nah seperti itu jadi datin dan mukhtalifatin sifat mufrad muannats karena mausufnya atau manautnya jama' a, gaya a, gaya a, mm, taif. Taif. khair akil. Paham, Teh? Paham. Baik, satuត្រan. Kalau kayak gitu. Oh iya. Baik. Selesai. Entah. Entahina <tip> min hada? Tapi Allah nastria wala 5 daqaiq. Baik, kita berada kita akan rehat sejenak. Jangan kemana mana Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithan. rajim. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وهي orang-orang yang beriman berfikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Wasabbihuhu bukratan wa asilah Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum minah gulumati ilan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 Wa lahum salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Rojam Radio Dakwah Alusunnah Najma. Letha kiri nawazh kiora. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sa'ala immama ashkubassi wa huzni ilallah. Wa a'lamu minallahima la ta'alamu roja lidzakiri wa dzakirah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengarojin rahmati ya Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 Ma'em dalam kajian bimbingan bahasa Arab dan kita lanjutkan kembali dari pembelajaran yang ke Antara yang aku terlibat dalam mikrofon. Hati jemah suaranya. Al kalimatul jadidatu. Nah, semak terjemah. Kata-kata baru. Nah, kata antara di sini, kawan, ini yang barusan ditanyakan tadi. Al jadidatu, al jadidatu itu kerudukannya sebagai anaat atau As sifat. sifat. Sifat daripada kata al kalimat. Al kalimat. Mengapa al kalimat jamak lalu sifatnya mufrad? Karena dari akil, akil. Ah, sudah kita jelaskan tadi bahwa sifat daripada jamak isim guruh akil, sifat daripada kata jamak daripada isim guruh akil, maka dia sifatnya mufrad, muannas. Nah, nah, sudah, setamir. <kuh> Al-Finjanu mana -ma -ma Al-Finjanu Al-Finjanu oh, oh, Canggir Cang Cang Canggir Nah Jamahnya Fanajinu Nah Canggir Canggir Nah Al-Madrasatu Nah Madarisu Nah Sekolahan Nah sekolah Nah setelah Al masjidu, nah, ma al masjid. Kan? Masjid, masjidu, masjid, masjid. Nah, adakikatu, dakwaiku, dakwaiku. Da Nama dakwaiku. Nah, antara Allah perhatikan Evan di sini, Al finjan, Al madrasa, Al masjid, Al dakikah. Ketika dia dalam keadaan mufrad tunggal, dia tidak mamnuh min, minasak. Tapi ketika dia jadi menjadi jamaah fanajinu madarisu masajidu daqaiku semuanya harus memnu' min sarf, minas sarf. Nah sarf qala qalat nعم nah. eh, terjem qala qala berkata sarang berkata di sini dia laki-laki satu dia laki-laki ber berkata Nah qalat dia perempuan berkata Naam Di sini kuala untuk laki-laki Kualat untuk Perempuan Sama-sama uh, Kata ganti orang ke Tiga Ketiga Akan Tapi kalau kuala untuk muzakkar, Kalau kualat untuk Muzakar Dengan tambahan Ta'ud ta'anih Di belakangnya Naam Stamir. Teruskan Al-min di lu Naam Sapu tangan Naam Mana di lu Naam Banyak sapu tangan Na' lalas. berapa seputangan. Na' lalas. Naam. Ala kuleh ana paham Al-miftahu kunci. Naam. Mafatihu kunci-kunci. Naam. Abyadu putih. Ahmaru merah. Naam. Akhdaru hijau. Aswadu hitam. Azraku biru nah. Aswaru uning Syukuran akhir Barakallahu Faham Faham Faham Ad-Dars <tuh> Ad-Thani Wal-Ishrun Dengan demikian kita telah menyelesaikan Ad-Dars Ad-Thani al Wal-Ishrun Alhamdulillah Faham Ad-Dars Ad-Thari Wal-Ishrun Kita masuk ke Pelajaran ke 23 nah. Kelantan-kelat di sini ya kawan Pelajaran 23 ini Dimulai dengan uh, Dialog Uh, antara beberapa orang di sini diantaranya ada Al-Mudarris lalu ada Ahmad lalu ada Abbas, Abbas. ada siapa lagi kan ada Hamid lalu, Abbas. lalu Abbas. terakhir ada Muhammad hmm. ada berapa orang di sini kan Al-Mudarris pak guru lalu ada Ahmad ada Abbas ada Muhammad ada Hamid ada berapa orang yang berdialog di sini lima orang nah sepertinya Al-Mudarris seorang guru dengan murid-muridnya sepertinya nah di dalam kelas. Nah, sepertinya begitu situasinya. Nah, <tai> terakhir e... istimewa Jidan, antara mendengarkan baik-baik, kita minta arituan untuk membaca dialog dialognya. Nah, nama mana? Antara binasik. Nah, ada sesali tua ishroom. Nah, al muddarss. Na nah, nah, apa syaratnya? Man anta ya, akhi Ana talibun jadidun. Nah, masmuka? اسمي احمد من اين انت انا من باكستان من باكستاني باكستاني او لا باكستان انا من باكستان. نعم. انلي سبع دفاتر لمن هي هاتي يا استاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لأثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة نعم أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض وأين يعقوب ذهب إلى مكة نعم أين إسحاقه خرج إلى المدير متى خرجه Karaja qabla khamsi daqa'iqa. Naam. Karaja qabla khamsi daqa'iqa. Baik. Nah. Uh, InsyaAllah. Uh, tidak ada kata-kata baru di sini ya, kawan. Mana hmm. tajudah syarah. Tidak perlu kita jelaskan. Baik. Mana tajudah syarah. Baik. Kita baca satu per satu. Lalu kita terjemahkan. Uh, di sini. Uh, Dialog ini dibuat dengan perkataan al mudarris al mudarris bertanya kepada Ahmad. Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Man yutarjim lana Siapa anda wahai saudara? Siapa anda wahai saudaraku? Ana talibun jadidun ya haifat. Fadhal. Ana talibun jadidun. Ada seorang murid yang baru Naam, talibun jadidun. Di sini ada na'at wal man'ut. Aina na'at wa aina man'ut ya akhi? Talib. Jadidun. Jadidun na'at wa aina man'ut? Talibun, ahsanta. Mas muka? Hmm, Almodris bertanya kembali kepada kepada siapa? Ahmad. kepada Ahmad. Ahmad. Nah, sepertinya Al-Mudaris Almodris bemtahu namanya itu Ahmad. Mas muka? Siapa namamu? Jadi sinewan. Mas muka, bukan, bukan man is muka. Ada akta syah. Ini kesalahan yang sering tersebar. Man is muka. Nah, yang ditanya itu bukan ini. Tapi ditanya lah nama. Namanya. Nama jadi. itu isim Maka kita gunakan mas. Paham tak? Paham. Bukan manis muka Bukan ismuka Ada akhpa'un akh syaya Kesalahan yang tersebar di banyak buku-buku bahasa ini. Ada khata' Yang benar adalah Masmuka Ismi Ahmadu Ismi Ahmadu ah, ah, Namanya sa Nama saya adalah Ahmadu Mengapa Ahmadu Membentuk milah saraf ya khuan ah, Karena mengikuti wajan Ya khuan Ha Mengikuti ah, Afadu ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Dia isim Yang wazannya seperti kata Kerja Al-Fi'l Isim Nama orang yang e, Wazahnya seperti Kata kerja Nah Lalu mudarris Bertanya kembali kepada Ahmad Min aina anta Tarjima tayahhi Min aina anta Dari mana kamu Dari, dari mana, kamu? mana asal kamu Nah dari mana asal kamu Atau dari mana kamu Ana Apa kata Ahmad Ana min Pakistan Ana min Pakistan Dari mana dia ternyata ya Dari Pakistan eh, Saya dari Pakistan Antara di sini ya kawan, e, ada satu keunikan di sini antara kalau lihat, Anamim Pakistanah. Seharusnya Anamim Pakistani, karena Min harful, kalau benar. Maka isim setelahnya adalah seharusnya Majrur dan majrur yang kita kenal tandanya kas. Tadi sudah kita bahas dari sebelumnya di awal, bahwa Mamno minas sarf, ini kalimat Pakistan Mamno minas sarf. Maka yang pertama tidak boleh diberikan tanduin, yang kedua kau boleh jadi majrur. Naam, ketika dia, ketika tiba-tiba kalau dia di masjid muslim maka dia tanda majrurnya dengan fathah. Ahsan. Kalau dia dalam keadaan majrur, maka tidak boleh tanda majrurnya kasrah, tapi fathah. Fathah. Dia majrur tetap majrur. Jadi kalau kita i'rab Pakistana ism majrurun biharfi jar wa alamatu jarrihi al fatha Wa alamatu jarrihi al fatha bukan al-kasrah. Naam. <coughs> Lalu al mudarris uh, bertanya kembali Indi sabatu dafatir Indi sabatu dafatir Liman hiya? Indi sabatu dafatir hmm, Terjemahan saya ya Ridwan Saya memiliki tujuh uh, dafatir Daftar Buku-buku Tulis. Tulis naam dafatir Jemaat daripada? daftarun daftarun liman hiya ha kepunyaan siapa buku daftarun nah, naam hiya ini kembali ke dafatirah mengapa menggunakan hiya bukan huwa karena dia jama' ah dafatir oh. jamak dan jama' jamak akil itu muannas muannas mufrad sifatnya muannas ya. mufrad naam dia jama' bukan muannas mufrad dia muannas jama' muannas naam Liman hia, hia di sini kembali ke dafatira. Atau ah, berarti kembali di sini, kawan. Dafatira. Sabatu dafatira. Padahal sudah kita bahas sebelumnya. Al madud dari 3 sampai 10 dia jama majdur. Seharusnya sabatu dafatirin. Seharusnya. Tapi karena dia maminah surf, maka majdurnya tandanya adalah. Kata -ha -ha -ha. asan, kawan. Baik. <coughs> Hati ya ustadu. Hadali, ya, ternyata punya siapa ya, Khan? Tujuh uh, buku tulis ini, punya Abbas. Hati ya Ustaz Ma mana hati? Berikan kepada saya. Berikan, nah berikan kepada saya wahai Ustad Hadali ini, ini milik saya atau ini kepunyaan saya. Wahad, oh, ternyata tujuh tujuh buku itu bukan bukan semuanya punya Abbas ya Khan. Hadali, jadi satu ini punya saya, ini punya saya. Wahadali Muhammadin dan ini punya. Muhammad wahad Hamidin wahad Ibrahimah wahad li Usmana wahad li Yusufa wahada ya. ah. Abbas mengembalikan ketujuh buku tulis ini kepada yang eh, berhak yang memiliki buku ini. Nah, satu punya dia sendiri punya Abbas, yang lainnya punya Muhammad, punya Hamid dan dan seterusnya. Masih ada satu punya Hamzah, Ustaz? Hah? Punya Hamzah? Iya. Eh nanti insyaallah di akhir nanti. Sebentar lagi nah. Ah, Anta pada di sini ikhwan, ya, ada kalimat wa li Muhammadin wa li Hamidin. Mengapa Muhammadin dengan Hamidin majrur? Karena dia ada laamul. Sebelumnya ada harful lam. jar yaitu jar. lam. Lalu ketika kita lihat wa li Ibrahimah. Hmm, mengapa tidak majrur dengan kasrah ya kawan? Karena dia mau segala enam. Uh, Sekali lagi kerana dia mamnu' min Sinus, Minus, Kenapa sebabnya Ibrahim mamnu' min as-sarf? Karena dia la nama jamak. Alam la Nama non non Arab. Naam. Wa li Utsmanah. Kenapa Utsmanah bukan Utsmani ya ikhwan? Sama juga ustaz. Sama mamnu' min as Apa sebabnya Utsman mamnu' min as-sarf? Karena dia ada la lam dul ada tambahan alif dan nun. Wa li Yusufah. Sama seperti Ibrahim Dia Hajam Hajam Nah Wahadha li tolhata hmm. Tolhata Mengapa bukan tolhati Mamnu minasar tol. Karena dia diakhiri akhiri dengan Tak Isim Kata nama orang Yang dia dengan Tak marbutuh Apakah dia mu'annath Atau mu'zakar Maka dia mamnu min Talha mu <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> Muzakar Talha mu'zakar Mu'annath Mu'zakar Lakinnahu mu'annath <tip> Lafzhan Lafzhan Nah Dari segi lafzatnya dia mu'annath Tapi sebenarnya dia hakikatnya adalah Laki-laki Laki-laki nah. Ahadha kitabuka ya Muhammadun Ahadha kitabuka ya Muhammadu Kenapa ya Muhammadu Ustaz? Nah, sudah kita bahas sebelumnya Bahwa harfun nah. Nanti insya Allah kita akan bahas oleh babnya Ahadha kitabuka ya Muhammadu Bukan Muhammadun ya Ya Muhammadu Terjemahkan, mana terjemahkan? Antayah sah Baik Apakah ini kitabu ya Muhammad? Hmm. La hadha kitabu Hamzata Terjemah khidmat La hadha kitabu Hamzata Bukan, itu adalah kitab Hamzata Nah, ini kitabnya hamzata. hamzata Kitabu Hamzata hmm. Hamzata posisinya situ sebagai apa, ikhwan? Mudhofun ilaih. ilaih Dan mudahfun ilaih seharusnya Majiru bil kasrah, bil kasrah. Nah. Tapi di sini bil fathah karena ada. Memanglah minasarf. Mengapa dimaknakan minasarf? Alamah merbuta. Nam. Alam yang diakhiri dengan tak merbuta. Nam. Semua sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Nam. Nam. Aina Aliun ya ikhwano. Aina Aliun ya ikhwano. Terjemah terakhir. Aina Aliun ya ikhwano. Di mana Ali? Hai saudara-saudara. Nam. Apa kata Hamid? Zahabah. Ila Riyad hmm. Zahabah Ila Riyad Terjemah ya Hidwan Dia telah pergi ke Riyad Dia telah pergi ke Riyad, riyad. al mudarris wa Wa'ayna Ya'qubu Dan di mana? Ya'qubu ya Kemana Ya'qubu ikhwan? Zahabah Ila Makkata Terjemah ya Hidwan Dia pergi ke Mekah Zahabah Ila Makkata Dia pergi ke Mekah Mekah tak ada di sini Dia posisinya Majro Bilfath. Bilfath. Bilfathah Bilfathah Karena dia memenuh yeah. Minas Allah Eh, uh, al-mudarris bertanya kembali, ayna Ishaq? Hmm, di mana Ishaq? Kharaja ila mudiri hmm. Kemana Hmm, ke mana Ishaq, akhwan? Ya, Pergi ke Kharaja, keluar. keluar ila mudiri keluar menghadap. Uh, menemui atau menghadap al-mudir. Kepala, sekolah, Kepala sekolah, sekolah atau rektor kalau dia di Universitas Nam. Mata kharaja? Kapan, Mata kharaja, kapan dia keluar? Keluar? Kharaja qabla khamsi dak dak dak kharja kalwar qabla 5 daqaiqa lima Menilai menit yang lalu. yang lalu Lima menit ya, ya kalau kita terjemah secara last dia qabla sebelum lalu. lima lalu. menit ya maksud dari sini adalah 5 menit ya. yang lalu yang lalu, lalu. Yang lalu. Nah. So, nah, menit nah nah minta he namiterjemah uh, nah nah al wadi wadi ya kan alhiwar wadi wadi cuma dari segi terjemahnya ustaz nah teman-teman terjemahnya secara ditelate nya kan nah <laughs> Nah, baik di mana liu hai saudara saudaraku? Nah, dat labas. Labaslah. Nah nu mazinat ta'alloh. Baik, kita baca, khoy, kita baca. Baik, makasih. Anta ustad bawah nu. Baik, ana almutaris. Nah, ana almutaris. Antum, Abdullah, Abbasun, Muhammadun, Hamidun. Nah, setelah itu, baik. Man anta ya akhi? انا, أنا واسلم عليك ما اسمك اسمي احمد من اين انت انا من بوسطرا عندي سبعه دفاتر لمن هي هذه استاذ هذه واحد وهذين وهذين وهذين وهذ وها ومعين. وها ويوسف وهذا هذا. أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة لا. أين علي يا إخوان لا الله يا أبو وأين يا أقوب لا أين حكدا أين إسحاق خرج, خرج إلى المدين متى خرج خرج إلى خرج طيب أحسنتم يا إخوان بارك الله فيكم نقطع المجل المستمعنا kita berikan kesempatan untuk bagi untuk para pendengar roja yang ingin bergabung, berinteraktif Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Kami sampaikan kembali Kita buka kesempatan untuk para pendengar roja Bergabung, berinteraktif di pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di 021-823-6543 Kita angkat telepon yang selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa umbu di mana? Umbu Iksan di, Di baik. Nampu asan. Tadi umu asan, betul ya asan. Oh, Ayah anak umu asan. Nampu asan. Nampu asan. Di baca. Nampu dialognya. Adar salisu waris rona. Nah. Man antaya afi, anak tolibun jadi itu. Di terjemahkan sekali nampu. Nampu. Man antaya akhi siapa, siapa nama, siapa namamu ya? Siapa kamu, wahai? Siapa kamu, wahai saudaraku? Nampu. Ana Saya adalah siswa yang baru. Naam. Mas muka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Namaku Ahmad. Naam. Min aina anta? Dari mana engkau? Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Nah, di sini Pakistana, mengapa bukan Pakistani ummu? Karena di di karena dia uh, ma'mul min Dia ma'mul min as-sarf. Oh, ya. Naam. Aindi daftarah. Yeah. Liman hiya? Saya mempunyai tujuh tangguh tangan. Uh, punya siapa ini? Nama. Uh, hati ya Ustazu. Hazali, wahazali Muhammadin, wahazali Hamidin, wahazali Ibrahima, wahazali Uthmana, wahazali Yusufa, wahazali Tolhata. Nama. Uh, hati berikan ya Ustaz. Nama. Uh, ini kepunyaan saya dan nah. ini kepunyaan Muhammad dan ini kepunyaan Hamid dan ini kepunyaan Ibrahim dan ini kepunyaan Usman dan ini kepunyaan Yusuf dan ini kepunyaan Tolha. Tayib. Syukranamu. Jazakallahu khair. Barakallahu ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayib. Diberikan kesempatan yang lain bagi para pendengar. Join di program Anda bisa bergabung di line telepon 021 8236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021-7073-6543 Dan kita angkat telefon yang selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Hamidah Abu Abu man? Abu Hamidah Abu Hamidah, Masya Dari mana? Dari Permastiga Masya Allah, kembali Abu Hamidah Alhamdulillah, khair alhamdulillah Masya Allah, barakatuh Baik, balik raya Abu Hamidah Maafkan هذا كتابك يا محمد؟ نعم لا لا تنسى أن تترجم أيضا أبسح إنه كتاب يا محمد؟ نعم شكرا لا <تصفيق> هذا كتاب حمزة نعم مكان إنه كتاب حمزة طيب أليس حمزة هذه مضاف إليه يا أبو حاملة؟ ممن من الصرف ممن من الصرف نعم أحسنت نعم, نعم. استمت أين... أين علي يا إخوان؟ Mada mada ma taqul ta ta Anifan maratan ukhra Aina Ali ya Ikhwan Naam. Dhahaba ila Riyadh. Naam, ila Riyadh. Naam. Ila Riyadh. Kemana Ali ya saudaraku? Naam. Ya saudarak. Aina ya pergi Riyadh? Hasan. Wa Aina Yaqub? Dan kemana mana Yaqub? Naam. Dhahaba ila Makkah. Ya telah pergi ke Makkah. Naam. Aina ishaaku, kemana ishaq? Naam. Kharaja ilal mudir, ia pergi menemui kepala-kepala. Kepala. Naam, kharaja makna as asal maknanya adalah keluar. Naam. Sebenarnya. Mata kharaja, kapan ia keluar? Kharaja qabla khanti daqaih. Ia keluar lima menit yang lalu. Baik. Syukuran al-Bahamila, jazakallah khayyat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, masih kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ada di rumah Atau di mana saja anda bisa menyimak siaran kita Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam nah, Dengan itu, siapa? Cuma nanya aja. Taip. Ya, nah, silahkan uh, Negara apa yang Ini Riau tadi jauh oleh Allah itu Riau nah. Kalau yang Bahagistan, itu bahagistan, itu negara apa di Sot yang termasuk Goyung-Montori? Eh, memnu Minasurf, nah. Nama-nama kota yang non-Arab, maka dia memnu Minasurf. Kemudian juga nama-nama eh, kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Nama-nama kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Dia nama Arab tapi tidak diberikan alif lam. Apa contohnya ya kawan? Makkah, Makkatu. Juddatu dia nama-nama Arab tapi tidak diberikan alif alif lam maka dia juga mamnu' min minas sarf. Nah, memang tidak tidak tidak uh, tidak begitu jelas bagaimana uh, batasannya kota-kota mana saja yang diberi yang mamnu' min as dan mana yang tidak. Tapi eh, biasanya kalau kita temukan nama kota itu atau nama negara itu diberikan alif lam, biasanya dia tidak mamnu' min as dan kebalikannya, jika nama kota atau sat, nama satu negara tidak diberikan al lam, biasanya dia mamo menas menasar mungkin begitu. Wallahu amin. Wallah, sementara itu. Nah. Tidak mungkin nah. jawabnya. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar radio yang ingin berinteraktif secara langsung di 0218236543. Cek kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya dengan siapa di mana? Dengan Hamri di Pangkalan. Nah, Hamri kevehalo ke Hamri? Alhamdulillah, Ekhon. Alhamdulillah, antum na antum dialog dengan Ekhon di studio. Siap? Ya Baik, uh, Man. Antai Hidmat. Alhamdulillah, ah, anta mah Hidmat. Alhamdulillah, ah, anta Almudaris. Wahidmat anta uh, Atullah. Nah. Nah. Fadli, Alhamdulillah. Atbarsul ya, salis wal insruun. Baik. Man, angk saya sih. Anak waalibun jadidud. Masmuka. Ismi Ahmad Min ayna angka Ana min Pakistan Indi sabatu dafatirah Liman ia? Hati ya Ustad Hada li Wahada li Muhammadin Wahada li Hamidin Wahada li Ibrahimah Wahada li Uthmana Wahada li Yusufah Wahada li Talhata Nah Ahada kitabuka ya Muhammad? La Hada kitabu Hamzata Aina Aliun ya Ikhwan. Dahabah ila Riyadh. Wa ya Ya'qub Dahabah ila Mak. Dahabah ila Makkah. Aina Ishaq Haraja ila al Mudiri. Mata haraja. Haraja qabla khamsi dakwa ikhwa. Terima kasih. Terima kasih. pertanyaan? kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, alaan, nadkhulu fi tamarinun ya ikhwan. Naam. Waktu sudah jam 9 lewat. Sepertinya sudah mulai ngantuk. Beberapa ikhwan ya, sudah keluar nih, beberapa ya. sudah sudah menyerah sepertinya. Nah, baik. Tidak mengapa. Tamarinun, kita masuk ke latihan ini ya, ikhwan. Tamarinun, lihat di sini tamarinun mamnu' minash sharf. Mufradnya adalah tamrin. Tamrinun. Mengapa dia ma mamnu' minash sharf? Dengan wazan mafaa'il. Wazannya mafaa'il. Naam. Ini jamak dengan shighat muntahal jumu' wazannya adalah mafailuh setelah alif ada tiga huruf. Nah. Apa ini minta di sini? Antum lihat latihan pertama. Taammal al-amsilatal atiyatah. Taammal. Memana taammal ya khon? Perhatikan. Perhatikan al-amsilata? Contoh-contoh al-atiyah. Berikut. berikut ini. Antum lihat Muhammadun. Muhammadun dia diberikan tanwin, maka di sini dia bukan mamnun min, minas sarf. Min Muhammadin, ila Muhammadin, li Muhammadin, kitabu Muhammadin. Antum lihat ya kawan di sini? Dari awal pembelajaran kita buku Durusul suluk atau ini sampai sekarang ini, uh, antum temukan bahawa kata benda, so, kata benda dia majur disebabkan beberapa hal. Satu kata benda dia majur disebabkan beberapa hal. Di antaranya? pernyebutkan dengan adanya huruf jar. Pertama karena misalnya ada adanya harful, harful. jar. Contohnya di sini antum lihat min Muhammadin ila Muhammadin li Dia majrur karena ada harful jar. Lalu apa lagi? Mudhaf mudaf ilaih. Ah, dia majrur disebabkan karena dia posisinya sebagai mudhafun Ilai Di mana contohnya? Kitabu Muhammadin. Lihat Muhammadin di sini mudafun ilaih. Dia majrur karena dia mudhafun nilai. Yeah. Dan anda melihat di sini kalimat Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin dan seterusnya, dia yeah. e, berjalan sesuai dengan kaedah asal. Majuru dengan kasroh, betul? Majuru dengan kasrah Tapi ketika anda melihat contoh yang kedua, Zainabu. Hmm. Zainabu. Dia bukan Zainabun. Apa sebabnya bukan Zainabu? Bukankah Zainabun? Nama, nama. Oh, nama oh, perempuan. Nama. Nama, perempuan nama. nama perempuan. Walaupun tidak diakhiri dengan Ta'marbuta dia mamnu' min min as-sarf. Antum biadz bagaimana keadaannya ketika uh, majrur di fathah? Bil fathah. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Hmm. Semua posisinya ketika dia dalam keadaan majrur, apakah karena majrur disebabkan karena adanya harful jar ataupun dia majrur karena posisinya sebagai mudhofun ilai? Semua keadaan itu dia majrur dengan fat? fathah. Fathah. Nah ini keistimewaan atau kekhususan bagi alism almamnu min asraf, kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin. Selain dia tidak boleh diberikan tanwin, juga tidak tidak majrur dengan kasrah tapi majrur dengan majrur dengan dhommah. Dhommah. Antara stama'na. <laughs> majrur dengan fathah. Fathah. Isim dhommah. Nah, mantu tidak, antum tidak di sini, tidak di sini antum kelas. <laughs> Nah, perhatikanlah kuan, perhatikan. Nah, walaupun sudah sudah malam tapi tolong diperhatikan. Namp, nah, ini eh, yang pertama ini sebenarnya ini kira yang sudah kita bahas tadi. Nah, tarikh eh, atamrin ashani. Kita baca atamrin ashani. Latihan kedua, ekor waktu, ekor waktu. Kita minta ada dua atau, atau empat soal dibaca di kuan Studio Lalu setelah itu kita serahkan kepada Para peningkat di rumah Nah Mana yang kera? Yang belum baca ya khan. Yang belum baca Man, Mana yang kera? Allah Kudulah Kudulah <look> <look> Rekam Wahid Wahid Hada alkitabu li <look> Muhammadin Wadhalika li <look> Zainab Nah, Ahsan Dimana Zainab Wa liza Zainabi? Kenapa Zainab? Kenapa Zainab bukan Zainabi? di dalam ini ayo jar. Naam, dia betul sahih li Zainaba bi yadai daru harful jar. Tapi kenapa tidak majrur dengan kasrah? Itu pertanyaannya. Mengapa dia tidak majrur dengan kasrah? Zainab muannas. Muannas. Dan dan Zainab muannas, maka dia masuk dalam kategori kali memang kena. Linas far احسن teruskan yang lain. Siap-siap baca nah, dan siap menjawab pertanyaan so, dari anak. Zahaba o... Zahab... abi ila Makkata. Zahaba abi ila Makkata. Hadha raqam kam? Zahaba Khalidun ila Ahmad. Naam, Zahaba Khalidun ila Ahmad. Naam, Ahmadun walaysa Ahmari. Limadha ya akhi? Ahmadun mablumun nasara. Mablumun, limadha anadnu min as-sarf? Kadha ee uh, fi'al Dia nama orang yang uh, wazannya seperti wazan kata kata kerja. Naam, ahsanta ya akh. Thalatha. Man? Qul ya akh, anta. Thalatha. Thalatha. Dhaaba bi ila Makkata. Wa dhaaba ummi ila juddata Ila Jeddah. di sini ada ada al-mamnu min sarf Yang pertama adalah kalimat Maka, maka tu Maka kedua dengan kalimat Jujudah Dia majurur dengan Kas Hasra wa Fathah fatha. Asan Nama, Arba'ah Arba'ah Uktu Marwanu Ah, Uktu ya, ukti. ukti Marwanu Ukti <laughs> Ukti Marwani La Tiga-tiganya salah semua marwana. Marwana. Uktu Marwana. Ukhto Marwana Mari Botun Mah ma Sant Marwana Mari Botun enam Di mana dari kesalahannya, teman? Yang pertama tu baca tadi apa? Ukhto Marwano. Yang tiba-tiba Uhti Marwano. Nah, salah semuanya. Nah, di sini Ukhto Marwana enam. Di mana Marwana? Ada Marwani. Bukankah Karena Marwana mudah ilham? Dia memudah minasarf. minasarf dan ajam. Enam. Kenapa dia memudah minasarf? Karena dia nama. لا معجزة هذا خطأ عارف النون نعم مرورا نعم عارف النون نعم نعم أحسن تيس طيب. محاولة طيبة راس نعم خمسة بخمسة الأخير أنت ثم نقطع المجال المستمر طيب خمسة أين زوج خديجة نعم هو Finlandanah, nah, mahsantaiaki. Ya Tapi nak tahu majalah macam mana? Tapi kita nah. berikan kesempatan bagi para penengah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eh, yang tersisa. Anda bisa menghubungi di landline 021 823 6543. Tapi kita angkat pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ia ya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ismail di Pondok. Tapi nama Ummu Ismail, nama silakan, nama Rosetta. Saya ratu hamidin jadi the saya rotu hamidin jadi datin? di mana jadi the tin eh, kerana saya rotu hamidin jadi datin sifat untuk yang mana umu sifat hamidin. untuk saya rotu sayaratu. maka dia jadi jadi datun jadi dah sahih nah wah saya rotu ibrohimu nah wah saya sekali lagi Wa sayyaru tu Ibrahimu qadimatu Ada yang belum tepat Ummu, ada yang belum Kodimatu. tepat? Qadimatu. Qadimatu tidak masalah. Bukan di situ salahnya. Sekali lagi Ummu wa sayyaru tu Wa sayyaru tu Ibrahim Ah, ini kalimat itu yang salah. Hmm? Bukan Ibrahimu tapi Ibrahimah. Ibrahimah. Kenapa sebabnya Ibrahimah? Karena mannuq minas sarf. Naam, naam. Naam. Teruskan. Saba Saba Baitul Halidin KB Baitul Halidin Baitul Halidin KB kabi, Kabir KB kabi, S eh, Hm hm Kabirun Kabirun Naam Wa Baitul Utama tu Naam itu lagi so kesalahannya Utama ta Nauzi bin Sogi Sogiun Sogirun so Naam Terjemahkan lu umo dari nomor 6 tolong terjemahkan nomor 6 6 mobilnya Hamid baru dan no. mobilnya Ibrahim lama. Naam. Yang Saba'ah? Saba'ah. Rumahnya Khalidin besar dan rumahnya Usamah kecil. Naam, baik. Sekali lagi nomor 8. Samaniyah. Samaniyah. Aina dzahaba <tik> hmm. Abu Kaya? Laila. Dzahaba ila. Silab bi. Ila Bagdada Da atau Bagdadi atau Bagdadu Ila Bagdada Ila Bagdada Mengapa Bagdada? Bukankah dia majur dengan ilah? Codanya, Bukan Bagdadi uh, Kalau Manu Minasar uh, Majurnya Fatah Naam Bagdada Mamun Minasar Maka dia majurnya dengan fathah Naam Baik Teruskan Umuh ngapa? apa? Amr Tisah 9 Tisah Tisah apa ya Istanbula? naam fi Istanbula? Istanbula masajidu kasiratu. maa -ha? masajidu? Masajidu kasirat, masajidu kasirata. Kasiratun? Eh kasiratun. Nama, kasiratun, nama. Apa yang <laughs> dia belajar? Tak nama, la tak masafil shila. Kesalahan biasa, naam naam Nama, dia tu cakapkan dulu. Di Istanbul masjidnya kasir kasir Ros kenapa hmm, kurang merojah sepertinya umu Ismail ini iya nah masjid-masjidnya banyak oh iya nah tabsyukuran umu Ismail jazakallahu khair ummu dong ya silakan uh, sebentar yang tadi kan penjelasannya eh uh, ulfatun safkat basarah aku agak kurang ngerti gitu aku ya, ma itu maksudnya apa sih nah afalu itu maksudnya apa afalu Af -af afa afalu seperti kalimatnya ahmadu tadi begitu umu Ya kali ya. Enam. Ah, Enam. Tadi ketika kita membahas e, apa namanya membahas e, al mamnu minas sarf. Di antara kata benda yang Ia. mamnu' minas sarf, misalnya kalimat ahmadu anwaru akbaru asadu, lalu juga ada kata abjadu aswadu ahmaru. Nah kalimat ahmadu anwaru akbaru asadu atau ahsanu nama nama orang yang wazannya seperti atau bentuknya sama seperti bentuk kata kerja Ahmadu af'alu. Terus hmm. juga begitu kalimat abyadu. Kalimat abyadu tapi abyadu bukan nama orang tapi ini sifat. Nah, sifat yang yang wazannya yang bentuknya af'alu abyadu. Ini af'alu. Antum lihat iramanya, ikhwan, abyadu af'alu. Hah? af'al Bagaimana maksudnya ketika kita kata ketika sabit idris bentuk kata ketika eh taip uh, ini kembali ke kita akan bahas tentang fa'alan nah, nah. tapi kita kita kita serahin dulu nah kalimat af'alu maksudnya dia bentuknya uh, sama seperti af'alu atau berat, urutannya alif lalu fa lalu ain lam af'alu abyadu aswadu ini bentuknya sama seperti wazannya timbangannya af'alu nah ini insyaallah kita akan bahas lebih luas pada Al Mujahidatani, insya Allah. Karena Al Mujahidatani jilid kedua daripada buku ini, Untuk akan temukan penuh dengan pembalit penjelasan tentang kaidah-kaidah Nahuwa Was dan insya Allah, insya Allah akan, akan sampai sampaikan itu nanti, insya Allah. Nah, mungkin sementara itu. Terima nah. Demikian. Oh, masih ya. Nah. Terima Kita berikan kesempatan kembali untuk nah. dua orang telefon uh, di 8236543. Foncall di 0218236543. Kami sampaikan kembali sebelumnya set, untuk pertanyaan pertanyaan sikit kita angkat mungkin. Nah, nomor 6. 6, 6. Uh, dalam dialog terakhir kenapa setelah qabla menjadi khamsi? Set, minta penjelasannya. Eh, nah. Setelah kalimat qabla khamsi, saring bisa jawab ya, Khan. Nah, sebelumnya qabla, mengapa dia mansub qabla? Bukankah eh biasanya qablu yang sering kita belum belum menemukan eh, yang fathah mansub, ini jarang. Qabla di sini dia Zarf zaman. Ha? Zarf zaman atau zarf makan zaman. Zarf zaman Sebelum Zarf zaman ah, Setiap zarf dia mansub Setiap zarf itu Mansub Fatha. Qabla Nah kalimat setelahnya Khamsi Zarf sebelumnya isim Zarf itu is? isim Lalu muncul isim setelah Zarf zaman Atau zarf makan Khamsi Maka dia posisinya sebagai mudhafun ilai. Khamsi dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilai. Mana mudhafnya? Qabla. Nah. Mengapa mudhafnya fathah? Dia dzaraf, kata keterangan waktu. Waktu. waktu. Nah. Baik. Baik. Baik, benda-benda bisa difahami Abu Ihsan. Dan sebab penjelasan lebih gamblang pada majrur selanjutnya insyaallah Nah. kembali dari pesan singkat. Pada catatan al nomor 11, halaman 78. Kenapa tertulis birja miati bukan birja miati Dari salihin di jati negara uh, Bi ya, kenapa B. bukan nah, Bi dan fi, bi bisa menggantikan fi Bi bisa menggantikan fi Nah Ayo. tidak masalah Nah, Memiliki uh, mana yang sama ya, saat, ya? Nah, ya Waktu sudah mendekati jam setengah sepuluh Sepertinya tidak, Sempat lagi kita membahas keseluruhan latihan Nanti insyaAllah pada pertemuan kereta kita akan baca Sisa latihan latihan yang belum kita baca insyaAllah Tep, ana tutup Subhanahu wa hamdik Shabbatullah ilaha ilaha antah استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.